بسم الله الرحمن الرحیم تنبیه نتیجې نامه سنن رحمت الله علیه تنبیه ذکر کوي تنبیه لوات کې کی ویل کیږي رابې هرتا غره د منبه هوځه کدا انسان رابیدارې لوات کې کی ویل کیږي تنبیه رابې ضروري ده او پس دلا کې ویل کلام ته اسم الکلام مفصل اسم الکلام مفصل اللهک یوفہ مماناہو من الکلام السابق اجمالا اسم اللہ کلام مفصل لاحق یوفہ مماناہو من الکلام السابق اجمالا لانم دا کلام دے داغت تفصیل دے جدا تفصیل کے خلط نمخ کے عبارت کی یا مخ کی کتاب کے دکا مسئلی تا اجمالی تو اشار راگلی اگر امیسا انتاو ملتکی مسکور دچ انکه مخ په تطابق وو او له <سؤال> تطابق وو کله ته اشاره ولا چې خارص سره مطابقت <سؤال> ده شه دې کوي او چې خارص سره مطابقت د نسبت کلامي نسبه د خارجي سره مطابقت اني جمعي ده څه کوي کذب وو اوبار نو په دې باندې وضاحت کې صدق الخبر او کذب الخبر داسې ته نو دې یاد ساته دې چې ان شاء الله اخترا نن بنن ذکر کوو دوه مسلک بنن ذکر کوو یو بس خبر منحصر به صدق او پکیزه کی جنا دی قبل <سؤال> مسک واسطه نشتا غاسم شتا چنه صدق یو نه کی زدی اگر هم ځنه ترالا نیو ګدته سره جمهور هغه د دی او نظام معتزلی اگر هم د دې قائم لې چې خبر منحصر دی په صدق او پکیزه کی خبر هم خبر منحصر دی صدق او پکیزه کی او خپل جاهز دی نه جاهز وینه صدق او پاکځب کې منحصر نه لري بلکې دا سمشتہ جن دي صدق او نه دي کیسه او زموږ په مس کې او درمو واستاب جمهور او نظام معتزلی په خپل کې تفسیر کې اختلاف دی جمهور یو تفسیر کې مطابقت د نسبت کلامي د نسبت خارجي سره او نظام معتزلی بل تفسیر کې نس را مطابقت د نسبت د اعتقاد د مختل سره خبر زه درتل د نسبت موثقت سره چې د په ځین کې کوم نسبت کلامي د سر سره موافق کی خارج سر موافق ویو کو نو دی بیا خپل کوم بتاريخ اختلاف خدمت راکړ ده چې نظام معتزلی او جمهور عاددي کایې دي داسې نشته چې نه د کژې وی خبر بیا صادق یا راځي البته جاهز د واسطه کایې دی بیا خپل کې اختلاف څه کو تاریخ پیسو کو د تاریخ نه ان شاء الله په سړي ذکر کړي د اجمالی تنبيه ہوندا تنبيه دا خبرداري دا له تفسیر صدق او کذب له تفسیر دا صدق او کذب معنی الضیکت سبکا هغه ژوان دي ترشه اشارۃ ما ژوان دي ترشه اشارۃ ما سلامتی اشارہ الیہ دا صدق او کذب تاتیک او الی پکول د ماتین ک تطابق او لا تطابق هوږي دا کوم تطابق شنه صدق شنه جمهور غنی دا چې لا تطابق شنه کذب ش اختلاف القائلون اختلاف کړ دې قائلین او چې قائل دي دې انحصار دا خبر په او په کذب کې دی تفصیلې همه فی تفسير هما تفسير د سرک او د کذب کې یو اختلاف د انحصار د دوه سرک او اختلاف ده چې څو د انحصار کوي جمهور او د دوه سرک او د کذب د انحصار نظام معتزلی دي د دوه سرک او د کذب کې یو د انحصار کوي جمهور او نظام معتزلی دي د دوه سرک او د اختلاف ده چې څو د انحصار کوي جمهور او نظام معتزلی دي د دوه سرک او د کذب کې یو اختلاف ده چې څو د انحصار کوي جمهور او نظام کې یو اختلاف ده چې څو د انحصار کوي جمهور او د دوه سرک د کذب د انحصار کې د انح چکم نسبت کلامی دے مسئلت تو مثلا زید قائمن او خارج کے زید پر قیام سر متصب دے نزق کا نسبت کلامی چیتا کیا منصوب کو زید تا پر خارج کے زید پر قیام سر متصب ولهذا نسبت کلامی دی نسبت خارجی سره موافق شوه نسبته پیدا کیږي او کتاو زيدن لسه به قائمین او خارج کې د موکتو اغله سه به قائمین دی یعنی ناس د قائمو نه دی او نسبت کلامی دی نسبت خارجی سره موافق شوه صحیح شو؟ مطابقت د حکم د کلام راغې د خارج صر. مطابقت د کلام راغې د خارج سره او کتاوی داسې کې چې نسبت کلامی دا موافق شته نسبت خارجی سره نوم صحیح یا حکم مطابق حکم سو کیام نسبت دې ترې ته حکم وي ده حکم د کلام دا مطابق شه د خارج سره یا نسبت کلامي مطابق شه د نسبت خارجي سره یا نسبت کلامي مطابق شه د خارج سره دا او تعبیرات نه دې تصدق وي د خبران ځان ته فقیده تفصیل شوی دې صدق الخبر مطابقت هو د حکم هي د حکم د کلام دی لیل وا کې او هو الخارج واقعه سرا واقعه واقع ستای او هو الخارج الذي دعى خارج تولی کی یی کون النسبة الكلام الخبری اذا خارج کی موجود د نسبت د کلام خبری نسبت د کلام خبری نسبت ته داغه دا خارج موجود وی موجود <تصف> <تصف> د واقعه خارج وتولی کیه نسبت خارجی وتولی <تصف> وکیز وکیل بہ ایک ایک ملحبرہ آدمهماء آدم ومطابقتہ آدمہ مطابقت د حکم دیل وکیل وکیل سره نسبت کلامی نسبت خارجی سره موافق نه تا وزید بن لقائمن ابراځن تعالی خارج کملے سے بقائمن لذا صادق ته وخت زی غلط شو خارج کملے سے بقائمن ننذا سره صادق ته تا وزید بن قائمن او خارج کې ځین لسه وکایمن نه ناکامن یو بل سره موافق نه دي رسیدګي د صورت خارج کیمن قائممن ده تا ویځه د لسه وکایمن خارج کیمن او د کیسه صورتونه تا ویځه د قائممن خارج کې له سوي او او خارج کې وکایمن نه نسبته کلامي خارج شو موفق نشه لیاز ادي فادم مطابقت عدم مطابقته للواقع عدم مطابقه لحكم ده كلام ده واقع خارج يعني ان شيئين الشيئين اللذين اي شيئين چې کوم مبتدا خبر دي او کې اوبنه ماجه واقع کړي شي دي شيئ تو لیکه مبتدا خبر مثلا او کې اوبنه مثلا مثلا کوم مثال لم کې شي الذين او کې اوبنه ماجه واقع کړي شي دي معاملې دوار کې نسبت نسبت په خبره نسبت په خبره کې ولا بد ان يكون بينهما لا بديد جيد بما بين دليل وقال <سؤال> نسبت في الواقعيه نسبه واقعيه نسبه واقعيه ده تقيوا قبل ثلاثه صعب مكتتلب ينشئ وكان وهذا معنى تفضنيل وهذا معنى وجود النسبه خارجيه محكبي بد يكون بينهما لا بد ان يكون بينهما جيد بما بين دليل وقال په لوګ کې نسبته مرسلم مرکی ما قطع النظر اما په ذهن سره د کټ د نظر نه اغه چې د په ذهن کې او اما يدل الله عليه نسبتنا چې د په كلام کې مدار د ور نسبتون الودي او خارجي نسبته الودي نو نسبت ذهنيانه او نسبت كلاميانه نسبت ذهنه اشارو اشاره کومه په ذهن او اما عبدالله عليه کار نسبت كلاميشه هي شو لدينا او درم نسبت خارج کې چې د ازادت یا القيام يا ادم کېم ځرسوي في نو نسبت كلامي چې دکه خارجي سره موافق شیندا سيکته نو په مطابقه تو تلکه نسبت المفهمه من الكلام نو اا پس مطابقت د آ نسبت چې کم مفون د د قلانا لل نسبت ف مطابق تلك نسبت لل نسبت مطابقت دد نسبت كلمي لل نسبت لتي انا نسبت سره بال خارج جب با خارج کي صورت پرسيبار پر باند صورتتاوي ان ت قنا صبوتي تيينني دو صبوتي تيين تضاً بائ من خارج بائ مندي او سلبي ين دا دوه سلبييةين دي تو بک من خارجت کے خارجزي دولار نري نو صدق داشو وعدم وعدمها عدام اتابقات تصویر بین کا وی بین تکون احداؤم سبوطی اتن زجیہو دینا سبوطی وی ترازی من بقائم او خارج کی والبخراس سلبی اتن اول سلبی وی لیس بقائم وی اکیز بندس شیری داکیز رکھری داکیز رکھری داکیز دا د جمهورو شباره د جمهور به نسبانې مدار خارج شو نسبت کلامي د خارج او د واقع او د بت خارج سره مطابق سرک او دی سر دمې مطابق کې خبر هم انتراله و د نظام مع او وکیې د شو د سکل خبرې سرک د خبر مطابقه د مطابقته د خوکم د کلام اعتقاات د المخبرې د اعتقاد چا سره د مخبر سره وون کا دا لکن اعتادو اگر چې دا اعتکات خطوي سیدګ دا چې د اعتقاد د مخبر سره موافقی نو خارج سره مطابق دی او کو نه نه مثلا مثلا یو سړی وي اسمان او فوکنه اسمان اسمان او تختنه اسمان زمونږ لاندې آمين او دا د تاکید دغه خارج کې اگر چې اسمان بار دی آمين خدا خبره د دې د اعتقاد او د تاکید سره برابر ده لہذا دا سیدګ په تر سوایو سیدګ لکه ما سنن بوت پرستۍ انسان دی غیوبت حق دی دا د تاکید سره برابر ده اگر چې خارج کې د بوت حقانيت ثابت نه د الله کو د دې د نظام متجلی څه د دا سده شي او کله زبدانه چې د اعتقاد سر موافق نه خارج سره موافق ده کوم موافق او امر هم ځه تر لګا نو اگې تبصره دی کید تا کړه سری آسمان او فوکان آسمان زمونږه پاسه او او خدای اگر اكيد نه آسم او تختنا وي آسم او فوکان وي امر هم ځه تر او اعتقاد نه کړې خارج کې پاس ده اتقاد درکا د ندا او که اتقاد اداري چې اسمان سره لا نه و بیا کیږي بیا کیږي اتقاد له دې غار نه پنس باندې اتقاد له دې برده خارج کی هغه سید او کنه دغه کدره هغه اسما او تختنه وکياند دغه داسې ده چې خارج کی هلکه جوړ خارج کی خبره هغه سید نه نه سید او کذب کې هغه اتقاد د مخبل اعتبار اتباره کوي تاسو د شیت نسبت کلامي د نسبت ذهنیه معتقده سره موافک شې خریده بسیده په وایو او غرادي سره موافق نه یم دې ته وسوایو کده په وایو کده خبرت سره مې صدق الخبر صدق د خبرتې مطابقت او مطابقت د حکم د کلام دې مطابقت د نسبت کلام دې ال اعتقاد المحرده کې دې مخبر سره ولو کان ذلک ال اگر تی وی د ذلک دعوی اعتقاد خطا فن خارج خارج کې سي حتا غیر مطابق للواقع حتا غیر مطابق دو واقع سير واقع سير مطابق ني خدا غد اعتقاد سره مطابقي و كيز خبره كيز خبر چي ادمه همي ادم مطابقتي آدم مطابقت د نسبت كلاميده ل اعتقاد د مخبر سره ولو كان ذلك ولو كان حتان اگر چي سوي دغه غلطي نو عدمه مطابقت د اعتقاد د مخبر سره اگر چي سوي خطايي حقادي خطا بس کزب ده وقال <سؤال> الذين يمسن لدرك يقول القائل لك قل يا قائل السماء تحتنا اسمان زم ذلك شيء كده اسمان زم سري نعم ست هندسه قول اه كده ده عقد اعتقاد سره دهغه بالنسبه الذهنيه سره ده موافقته نسبه كلامي دهغه نسبه الذهنيه سره ده موافق قارشته من پوری وقال له او قل غير معتقدي لذلك شيء كده ني شيء اسمان جسمان لا او څه نه کوي دا څه ورو لري ته کار سره موافق نه لري خبرهم دین دره څنګه تاسو د باطل فرستوم سمره بلاح کی داګه مثال درکو او څلې چې پرکابه نه په ډله باندې رواني خپل بوتان خبر خارج کې دې حقانیت نشته لکه یها په دینا حی وکمو سم او وکنا یو مو کول کی خدای کول سره د اعتقاد د خبره نشته د فوکانیت چه بندا چه زبد ول مراد بل اعتقاد دی نه دی نه جواب کوي یا اشکال جواب ورکي ته نه نه ځان کوه پھر اور مرګي په اجازه قامت حکم د کلام دا مطابق شید اعتقاد د محضر سره نو دې رساله وایا د حق نه په کله مرتبه د اعتقاد کی خبر امه تر لگا نسبت ذهنی نسبت نسبت ذهنیات کوم ده اعلن نقل په مرتبه د سکی اعتقاد کی کله مرتبه د علم کی مرتبه د علم د کو نه مضبوطه د یقین مرتبه کله نکله نسبت ذهنیه اپ مرتبه د سکی حکم ذهنیه په مرتبه د علم کی یعنی ساو پی صدغل دکه چې کوم شي خبره اغه سي یقین کړه نا کله د ټکه نسبته ذهني په مرتبه د اعتقاد او کله نا کله په مرتبه کی خبره ده کله نا کله وهم کی او کله نا کله په شک کی یو علم ده علم د ټول <سؤال> نه کی نه سوفي ست په کوم باندې مطمئن مليته د دې لیکي یا علم او تشکیک د مشکیک قبلې د حکم نراکتم شیناږي د ویلکیږي افکاد او طرف راجیح ته ویلکیږي ځن مثلا ستاسو ان کړه خبره جزیر مقایمون 70% کیام ده او سربل ترتبدان 30% ده چې کیام نه ده نو د جنبه راجیح ته ویلکیږي ځن ویل او جنبه مرجو ته ویلکیږي وحن متولیک او که 50% دای چې ولال 50% دا چې ولال نه دي ته نا حکم واجب د مرتبه کې چې 100% ځهن کې دالی دا حکم دا چې ده نو هغه یقین شهاله مشو. هر چې دا غي نه مرتبه کې کم شو مثلا نو اع اعتقاد شو چې د سنت پر مرتبه کې با په حکم باندې علم راغی چې نو ځان شو, شو او در په 30% نه کته شي چې نو هم شو او په اصل ته مثلا داسې شي چې 50% حکم باندې داري چې په جانب د ثبوت کې او 50 فیصد په جانب د تسکره نه نه کېږي امر هم درنځه دې ته شکونه د قاضي راځي چې جو اس پر پرستانه خبره خو دې په ساده په چې کنه نسبته کلامي د موافقه دې اعتقاد سره نه شو صد خبر شو او چې کله د اعتقاد سره موافق نه نه داسه خبر شو او چې کله موافق دې ځان سره نه داسو ان باندې ګوې کې واڅه شنو له څو نشونو کی دا وی څه او نسبته زمینیه په مرتبه د رنګ کې دی یا په مرتبه د علم کې دی یا په مرتبه د شک کې دی یا په مرتبه د وهم کې دی دا دا په شو نسته کې نه کېږي نسته کې نه کېږي کائل نه دی کائل صرف دا هیڅ نه انشاء الله دا کائل نه او تاریخ مطابق لقب د اعتقاد راغلي نه صرف د اعتقاد سره موافق شي دا ستک آدمه موافقت شي کې زف شو خو په دې نور سره موافق شي ارتقاد ني په ذهن کې په ذهن کې زمي ځنه او يا په ذهن کې چې کندي علم وي د حکم بار کې يا دغه بار کې وه همي شک وي دا نسسته کنه لازم شواسته په نظام معتزلی باندې حالکه نظام معتزلی د واسطي کایل نه مونږی چې جمهور نظام معتزلی د واسطې کایل نه د چاهس ترې واسطې کایل نه د دې چې اسکان ندی جواب ورکړي خبره مې درته چې اعتقاد ټیک په با اعتقاد یو استلahi اعتقاد د داتې کم تعریف کوو چې تشکیک د مشکې کولای دا په استلahi کېږي صحیح شو دغه لغوی اعتقاد مراد او اعتقاد په معنا د لغت شین دا دا حکمی لازم تمورضی نسبت کلامی حکمی لازم تمورضی په مرتبه علم کی او چې په مرتبه راجح کیو صحیح شو حکم ذهن کې 70% اغا په جانب د ثبوت کېږي اغه تمورضی علم تمورضی ځوان تمورضی خبر نه دراړه البته شک باندې کې خبر کوي د شک باندې کومه تفصیل لږو کو. والمراده و مراد چې کنده بل اعتقاد ترکات سره وسلان دی لکه لغوی اعتقاد نه والمراد بالاعتقاد اللغوي مراد بالاعتقاد فر الاعتقاد اللغوي معناه اللغوي معناه فرا الحكم الذهني اغدار وتلك بيته اللغوي معناه الاعتقاد الحكم الذهني الجازم حكم ذهني تمليكي جازم اگر راجح وی راجح وی فيعم العلم ماذا بعد اعتقاد بعمكي فيعم العلم علم تشكيك بالکل تشكيك ده مشكك نکبل او ظن ذكرنگ اعتقاد تا معلم عجب الکو تصدیق کلو شکیک نہ گرمی اگر تم شامل ہے اعتقاد تم شامل ہے یقین نہ شک کر لے اور طرح کراجہ تم ش شامل ہے پھر ملال ہے اس کو اپنے برابر کے سے تمام تھا و هذا يشكل بخبر الشك لعدم الاعتكاد فيه دبن يشكل الذي اساسے چه اعتقاد تم شاملیگی اذن تم اعتقاد تم شاملیگی کوئی اعتقاد شک تن شاملی د خبر د شکو خبر د شک چې او شکی سره خبر را کین نو دغه د خبر چې دغه د اعتقاد شکی سره دغه د حکم زهنی شکی سره موافق شو نو دا صدق ته او کې دی دا نه صدق نه کېږي ځکه کتابچه د اعتقاد د خبر سره څه شي مطابق شي خبر د اعتقاد د مخه او د شکی کا خبر چې د هغه د شک سره موافک سره موافق شو او شک اعتکاد خوشکته نیول کیږي صحیح شو آوی. نو خبر د شک د صدق شه او نکذب شه نو بیا په راته نظام او تذیلی باندې د واسطې اغه الزام راځي هلته کېد واسطې نسره قائم شه اعتکاد کې هټول راډو کله مخبر دو علم سره موافق شو خبر آوی. نسبت کلامي او که د اغه ځان سره موافق شو ځنه ترته راځي سره کدا غوهم و غیر سره موافق شو ناغا هو صدق شو او کنا موافق شو نه کذب شو خو کدک رانګي نه نسبتي کلامي شکیا خبر د شک سړي د اغه د شک سره حکم شکی ذهني سره موافق شو دا صدق دی او کذب دی یعنی سکه د دې د دې کټه د طریقې د او د اطلق د دې کټ اطلق پر نو خبر هم وهم د ذکری ذکر د ماو بدوی اعتقاد اگر اجی کی کی جاده عامی کی علم تا تا نو بهر حال په خبر د شک باندې کله اعتراض راضی صحیح شې دانو س شس د شو کې نا زب شو په وهم به طریق اوله راضی چې کله د وهم خبر د هغه د وهم سره موافق شوه خدای صدق د کې زب ده اطلاع د اعتقاد اطلاع په با وهم باندې نه کی خبر هم ځه درالا قدام په نظام معتزلی باندې د وهم د دا واسطه او د دا شک د دا واسطه راضی راضی دته نه هغه کیسه بوینس ته کې هلاله کې د دې کاله نه ده یا سد ته یا کیسه ده اللهم الا اللہ ان يكال دا هغه جواب سر ولیکی چې کم جواب انتهایی کمزوري اللهم ايه الله ی مطلب دا دې دا, دا جواب فنیشته هو کده الله په توفیق سره دا خبر وکو نو شاید چې دا خبره درسته شي اگر دا کمزوري جواب سره ولیکی یو جواب علمه طب تزانی دا ورکه اللهم الا یو قال سره چې انه کافر خبر د شاک چې داغه د اعتقاد شکیه سره داغه د حکم زیګنیه شکیه سره موافقه شنه نه کاځي کله کده ویل کیبدی ته ونه چې د اعتقاد سره موافقه تر نه شې چې اعتقاد ختم شي شکر راغې موافقه تر نه را نه کنا ادم موافقه ته د کیب زب اعتقاد سره نشته موافقه نشته د شاک ته خبر هم ځېتا چې ناموافقات راي ادم موافقت راغي را لہذا دا کیذب شه اوي خبر هم الله ما سره د زکه وکوه چې دې کې تاسو وګوره اوي چې ادم موافقت شیدل ته اتکاد سره شتد نه چې مخکې اتکاد وینم تا موفقت او ادم موافقت میچ باندې کړو چې مخکې مدار وي دلته په سره اتکاد شتد نه پتو څنګه وایي چې ادم موافقت, موافقت راغي اوي موافقت او عدم موافقت فیصله بلک ہے یو ترپ ته موافقی بل ترپ ته موافقی بلک موافقت د سره وشت نه اتحاد شتنه بلک شک دی کنه او الله ما الا اللہ یوکل چې دی وی دی الله په توبیک سره وی دی جواب سره کمزور دی هجي الله ما الا یوکل مگر دا چې ویل شي الله په توبیک سره له حکم چې دا كلام کاذب دی لکه انه اجازه ته اعتقاد دا مخکې عبارت فاضي شوهه المراد بالاعتقاد الحكم الذهني الجازم يا حكم ذهني جازم مراد علم د تا علم ویل کیه اگر راجه د تزن ویل کیه خبره نه ده له فیاهم العلم زکی ورپسې وي چې حکم جازم ذهني شنو په فیاهم العلم زنه عام شي علم موضوع انت او دا خو د نظام متوزلی چې د یشکل په دې منشکل کول شي به خبر الشاک. دا خبر د شک سره لادن ال اعتقاد فيه زكد شکي اعتقاد ني په فعل زم لواسته او لازم شواسته شو نظام معتزلي تا فیل زم لواسته تو او نظام لا يقل بها صحیح او لا تحقق الانحصار او خبر منحصر نشه پس او په کذب کې الله هم الا يقال انه كاذب ما گردد خبر د شک چي دا كاذب دل نه وي انتفال اعتقاد هر کار چې منتفي شه نو صدق دا خبر خبر صدقه دا خبر, خبر صادق شو صدقه عدم مطابقه تل اعتقاد شو آدمي مطابقات دي ديتا ديتا شرم او پک ترانه رزق اعتقاد د سره شتاله پتاستماوي چې آدمي مطابقات بمګلوي چې اغه اعتقاد یو موافقي او موافقي دلته سره موفقات نشنارته څنګه چې آدمي موافقت راغې دا یو جواب دی دا جواب کمزور جو دی بل جواب شې دي کې بهترین تفصیل او دې سره به فیصلو شي اغه د سره د اشاره کړي دا ول في ان المشکوک خبرن او ليس به خبرن شرح قال تعالی دوی اصل کی خبره د کی جات چې د مشکوک د خبرت نه د خبر د او که خبر نه ده اصل مسله ده کچره دا خبر, خبر, خبر, خبر شې نو بیا په نظام معتزلی باندې اعتراض راځي چې دا نصدق شونه کذب شه شو. او کچره دې ته موږ د سره خبر نو وایو د خبر د تاریخ نه دا اوزي د سره خبر نشه په نظام معتزلی باندې بیا اعتراض نه راځي او صدق او کذب په خبر کې جوړي خبر د شک د سره خبر دینه ها وی خبرم زه اندره لګنه نو بیا په لږه په معنا ته یلی باندې د او کله خبر شي نو بیا بهر حل په معنا الزام راضي نو اصل مثلا هغه دیځه کده نو دی په نه زنه په ګټه تفصیل خبره دی که بهر حل د خبر د شک ته بالکل خبر د شک ته خبر نه خبر زه هم دا لکه خبر دی ته چې هغه کې یا ثبوت وي یا نه وي اوی او شکی سره چې 50 فیصد دا وجزید ولر نه په لاره سره 50 فیصد دا وجزید نهسته که یو طرف ته زه هېږی دي 50 فیصد چې ولر بل طرف ته 50 فیصد هېږی دي یا نهسته حکم مو کوټ په خپل کلام کې نه د اثبات او نه د نفي او خبر ده ته چې پای کې اثبات او نفي هغه حکم وکړي چې اثبات سره یا حکم وکړي چې تصور سره حالانګه د کې یو نشته خبر دتا تصور وه دتا خاص دتا خالص تصور وه د تصور د اړو تصدیق نه د تصدیق ای چې پک حکم موجود وي تر پن موجود وي نسبته کې موجود وي او خبر د شا کې دې څه بده کېد نه دي چې 50% د نسبت ته 50% 50% نه پیل 50% دغه کړه چې د درل 50% چولاړ نه ده مدار د سره اړو خبر دین خبر اګه دی صحیح شو ولہا په نظام معتزلی باندې اشکال کای در سره صدا نسې دکتیا نه کېدل مونږ وایو چې د کوکيزه با په خبر کې جوړې وروې ده سره خبر نه ني ته خبر راواله هغه بیا یا د کیه په کيزه بي د نظام اعتذاري پنيس باندې او دا, دا سره ډو خبر نه نه نو بیا خو پا خو ستن راځي اوبره زمي انترا آو یو تر ته خدا خبر ده خو لیکن د سامې په اعتبار سره وګوري دا اوس شکی دې مثلا یا ابراهيم شکی دې یو خبر نو سامعه تا بالکل حکم حاصل شي یو زید او یو کیام اگر تي نه په کوم شيکي د پټه سپيڅه د زید کیام او 50 پيڅه داداني دا کیام نو سامع چې کومه خبره اوري دا نو داغه په اعتبار سره خدا یقینی دي چې دو دا ولاړله نو سامعه په اعتبار سره چې وتا وګوره نو دا بیا خبر, خبر دی. ده پکیه مبتدا خبر دي پکیه حکم دي بیا تصور نه بیا تصديق دي او بیا په نظام معتزلی باندې واسطه راځي اوي صحی او حق خبر دادہ دا صحیح او حق خبر دای چې دا من وجه خبر دی او من وجه خبر نه دی نه په اعتبار د سامع سره سامع چې دا خبر, خبر و ری دو نو د دې د دې بارکې د دوور سره امیتیکات حاصل شو د تم د مبدا خبر پته ولګی دا د دو دوور سره امیتیکات حاصل شو نو د په اعتبار سره دا خبر دی دا خبر هم زه او د قائل په اعتبار سره خبر نه خبر نه نو په جهته اولى سره پصیدک او پکیذب کې کی چې کله د سامعه په اعتبار سره مبتدا خبر ده او پکی دی لہذا د پصیدک او پکیذب سره متصرف کې دی شی خبرمزه ان ترال کنه اوی او د شک په اعتبار سره شکیجی بیان کړي دا هو څردا سره کیدلی نشته سم خبرمزه ان ترال نه داغه پنیس باندې دا نه خبر نه دی چې خبر نه دی نو پصیدک او کیذب سره متصرف کې دی خبرمزه ان ترال کنه لاول خبر هم وايي پدې لاؤل خدا خبر ننی او که خبر راشی ال ایلا ایو کال سرا دک کا جواب شو لاؤل خبر دی که دی جدا خبر دی او که خبر دی نی دی لاؤل پی سلا پا دک که دی شکی خبر دی بازی دسر عدو خبر نوی اغویو خبر دی دو چی پہیکی ثبوت او نی پیوی پدی که پچاس پیسد ثبوت پچاس پیسدو نی ردی و جو باجواتا تصور خالص ہوئی دی که دسر عدو دسر عدو تزدیک او بازوی نه د سامي په اعتبار بار شروع ته وګورو دا ومبتدا خبرم حاصل شي زيده موقيا موردل او د کیاب نسبت زې را او خو صحیح په سلداچ مين وجه شک اعتبار سره وګوریدا خبر نه په نظام او تجربه نه د کښکل له سره ناراضي او که ساميوبې دې بار سره غوري مستقل جمله د حکم په موجود دي په نظام معتزلي باندې د واسطې اشكال لازم به د واسطې نه دک کمزورې جواب سره موجود دي چې د تدسره اعتقاد نشته اوه فهم زين دره لہذا چې اعتقاد نشته نو عدمه مطابقه تران لہذا نظام معتزلي په دې شو شوه کېذب شهذب او فهم زين دره هاجي ول کلام او د تفصيلي کلام چې کم او مطول دی اشاره کې ده کل وپ الن المشکوع او کلان پرې خبره کې او دا ال ان الشکاله على تکدیري کو نه خبران اشکال پهدي سره با چې کله دا خبره ووای ین كل ولسه به خبره فلا اشکاللهمون دا د سره خبر دکه احباته او نهبی شته اثبات ن دان تول ک ف اشکال نو پهې د سره اشکاله انک ليسسه به خبره نه دکه د من مول یعنی په ک نهپ اسبات نه شته پهبات نبی ده. والکلام هو کلام چې دی ان المشکوک به دې خبره کیندې چې مشکوک دا خبر ده او ليس بخبره ني خبره نه دی صحیحو خبرن او ليس بخبرن مذکور په شرطه تفسیر جیدا مذکور په شرط کې فلیو تعالی نو مطالعه او چې مطالعه کی سمو ته موږ غوای سوروشو استاد ګرب کې سور